Вони, не змовляючись, про політику говорити враз перестали. Люденюк навіть не знав, чи їх теж брали. Тверезі уникали дивитися один одному в очі, а на підпитку говорили про насущне, про бухло, про музон, про тьолок, про джинси, про бабки, про фарцу, про крадену зі взуттєвої фабрики шкіру на плащі, куртки, піджаки. І що почнемо, запитала офіціантка Люся, коли трійця всілася за свій традиційний столик у закутку. За Дельвейса, чи відразу Сільви? Три Дельвейсі з подвійним льодом, замовив столічний і завченим жестом популярного актора, відкинув щола пасмо каштаного волосся. Хоч Павка Корчагін, хоч Раповгій, то і другий фанатик, лише перший Комсомольський, а другий Ментовський, подумав Люденюк, ще не увійшовши в роль, Хемівського п'яниці пофігіста. Так, це він Тоша дятел Гебіський. Люся принесла три едельвейси коктейлі з лимонного лікеру, шампанського і якогось лівого соку. Петрограду, мов фокусник, непомітно відкупорив чекушку водки і майстерно розлив її в едельвейси, від чого ті стали придатними до серйозного чоловічого вжитку. «Ти диви, який конспіратор!» – відзначив для себе Люденюк. «Ні, це Метр – перший стукач. Бач, як очі бігають, як у кота на листівці». Він трьома великими ковтками випив пів склянки і довколишній світ почав для нього поволі змінюватись. Вони пили ще і ще, знову і знов. Після Дельвейсу надійшла черга Сильви. Суміж кавого лікеру і коньяку, а коли вже Петроградов почав пускати слину, а столічні сльози, люденюк замовив усім трьом по чарці чистого коньяку і заговорив віршами. У цій корчмі, де править дух ремарка, сажу, як всі, зіпершись обшенквас, і, як усіх, запалена цигарка, як всі у джинськах, в тапках адідас». Я ти бурштину чарка в темряві міниться, як алмаз. Вдихаю запах кави і парфумів. Ловлю мелодію у п'янім шумі. Супер, дивився сміхом столичний. Кайф, вдавав серйозно Метр Первий. Що? підвів голову Люденюк. Я кажу, супер, витер очі від п'яних сліз столичний. А я кажу, кайф, кинув зі свого боку Петроградов. Виявилося, що друзі чули Люденникове бубоніння, і їм, якщо не жартують, сподобалось. Сам написав? Люденюк якусь мить завагався. В Славах так близько, скажи так, і виростеш в очах своїх друзів-пояків до висот позахмарних. Але ні, це нобелюка поезії. Арбурелла? запитав столичний Нашого джерелівського алкаша, його, зітхнув Пантелеймон і замовив ще коньяку. А ти звідки знаєш, його ж не друкують, здивувався столичний Чи він тобі на металістці, в курельці на вухо проспівав? Приблизно так, сказав Люденюк, часом п'ямо з ним пиво, після зміни його і пробиває. А чому він не ходить у сейгон? запитав Петроградов. Читав би сам, а міг би й мікрофон для публіки по свільбі за стовпчик. Запрошував не раз, відповів Люданюк. Ніколи йому. Треба й на завод ходити, і пити, і писати, і читати, і в університеті часом з'являтися, бо вчитися на заочному філфаці. А нафіга воно йому? Та він і сам не знає. Якось, бо був злий на весь світ і вступив, бо було якраз літо, а коли похмлився, як вслід, зрозумів, що зробив дурницю, але кидати засовістився. «Ти диви, який совісний!» – здивувався Петроградов. «А жінку з дитиною кидати не...» – вона сама його кинула. Перебив приятеля Люденюк. «Хто годен таке витерпіти?» – поет-алкоголік, – зітхнув Петроградов. «Геній!» – додав Люденюк. – «Невизнаний». Радянський робітник, не знати, чи то жартома, чи всерйоз, кинув столічний. І в Пантелеймона на якусь мить знову спалахнула підозра про грюк але він швидко залив її кон'яком, і зі свого боку докинув. Великомученик за диплом. «Грезе граніт науки», – сказав Петроградов. «Та ніфіга він не грезе», – заперечив Люденюк. Начитаний курвий син, багато знає від літератури, на екзамен приходить п'яний і здає на п'ять. Шкода, що його тут нема, зіткнув столічний. Я за нього вигукнув Люденюк так, що аж дівчата з сусіднього столика обернулися. Він відзначив одну схожу на чернявку з групи Абба. І натхнений, наче непохмелений зранку сам Арбурея Нобелюк запрочитав. Відчуваю, що гублю своє я, відчуваю, що розчиняюсь в наркотичній хвилі рок-н-ролу, в нервових спалахах барвистих ламп, в солодкуватім італійським соло. Мене поглинув цей смішний бедлам, Не вистачає сили ані волі, щоб вирватися з моди владних лап. Лишаються лише джинсові банани, і хтось в кросівках вже добряче. Він придивився, да, за сусіднім столиком, так і є. Вона у цих новомодних, мішкуватих, звужених, донизу штанах, які прийшли на зміну синім, революційним розкльошеним джинсам. Яка тут боротьба за вільну Україну може бути. Усіх поглинає радянсько-буржуазний спосіб буття». З ідеалами, які піняться у келихах. з вкляканням перед імпортним лейблом замість прапора. З жартовністю, якщо йдеться про багатогодинне стояння в чергах за дефіцитом. Щастя, якщо він в адідасовських кросівках, в мешастих вольветах, в шкірні курці на блискавці. І наше, як би він, коли заграло щось повільне, Джодесенівське запросив Аббу. Вона не відмовилася і сказала, що шампанське пити буде. Відтак вони сунули столики, перезнайомилися, з забою були ще дві подруги, і далі усе пішло, як завжди. Але бувало і по-іншому. Бувало, що вони виходили із Сайгону на півтверезі, гроші, злі, без подружок, і швенділи нічним містом, шукаючи пригод Переважно на свої голови, бо без бійок у таких випадках зазвичай не обходилось. Одного разу Люденюкові вдалося витягнути в Сайгун Арбурелла Набелюка, але, як назло, не змогли прийти Петроградов і Москвиченко.